Kapittel 5 Hvis nå en sjel synder i det han hørt en offentlig forbannelse, og han er et vittne, eller han har sett det eller fått vite det, da skal han, hvis han ikke sier fra om det, svare for sin misgjerning. Eller når en sjel rører ved noe urent, enten den døde kroppen av et urent vilt dyr, eller den døde kroppen av et urent husdyr, eller den døde kroppen av en av de urene vrimlende skapninger, da er han, selv om det har vært skjult for ham, likevel uren og har pådrat seg skyld. Eller dersom man rører ved et menneskes urenhet, det vil si en hvilken som helst urenhet hos ham som han kan bli uren ved, da har han, selv om det har vært skjult for ham, og han så får vite det, pådrat sig skyld. Eller dersom en sjel sverger på den måten at han taler tankeløst med sine lepper om å gjøre det som er ondt, eller å gjøre det som er godt, hva mennesket en kan tale tankeløst om i en nedfestet erklæring, da har han, selv om det har vært skjult for ham, og han så får vite det, pådrett sig skyld i forbindelse med en av disse tingene. Og det skal skje, dersom han pådrer seg skyld i forbindelse med en av disse tingene, at han da skal bekjenne på hvilken måte han har syndet. Og han skal bringe sitt skyldoffer til Jehova for den synd som han har begått, nemlig et hunddyr av småfe, et søyelam, eller et hundkje av geitene, til et syndoffer. Og presten skal gjøre soning for ham for hans synd. «Men hvis han ikke har råd til så mye som en sau, da skal han som sitt skyldoffer for den synd som han har begått bære fram to turtelduer eller to duunger for Jehova, en til et syndoffer og en til et brennoffer, og han skal bringe dem til presten, som først skal frambære den som er til syndoffere, og knipe av den sode foran på halsen, men han skal ikke skille det fra, og han skal stenke noe av syndofferets blod på alterets side, men det som er igjen skal han la renne ut ved foten av altere. Det er ett syndoffer. Og den andre skal han behandle som et brennoffer i samsvar med den vanlige framgangsmåten. Og presten skal gjøre soning for ham for den synd som han har begått, og slik skal den bli tilgitt ham. Hvis han nå ikke har midler til to turteldur eller to duunger, da skal han som sin offergave for den synd som han har begått bære fram en tinedels efa-fint mel til ett syndoffer. Han skal ikke helle olje på det, han skal ikke legge virak på det, for det er et syndoffer. Og han skal bringe det til presten, og fra det skal presten ta en håndfull som en påmiddelsesdel av det, og la det ryke på altere, oppå Jehovas illoffere. Det er et syndoffer. Og presten skal gjøre soning for for den synd som han har begått, en hvilken som helst av disse syndene, og slik skal den bli tilgitt ham. Og det skal tilfalle presten liksom et kornoffer. Og Jehova fortsatt å tale til Moses i det han sa, Dersom en sjel handler troløst, i det av vannvare vittelig synder mot Jehovas hellige ting, da skal han som sitt skyldoffer til Jehova føre fram en lytefri vær av småfie i overensstemmelse med den beregnede verdien i sølvsekel, etter det hellige steds sekel, som et skyldoffer. Og han skal yte erstatning for den synd som han har begått mot det hellige sted, og han skal legge til en femtedel av det, han skal gi det til presten, slik at presten kan gjøre soning for ham med skyldofferværen, og slik skal det bli tilgitt ham. Og hvis en synder, i det han vittelig gjør en av alle de ting som ifølge Jehovas påbud ikke skal gjøres, da har han, selv om han ikke visste det, likevel pådrett seg skyld om å svare for sin misgjerning. Og han skal føre fram med en lytefri vær av småføe til presten, i overensstemmelse med den beregnede verdien, til et skylloffer. Og presten skal gjøre soning for ham for den feil som han har begått av vanvare, selv om han ikke visste det, og slik skal det bli tilgitt ham. Det er et skylloffer. Han har visselig pådrett seg skyld overfor Jehova.